Hoy trataremos de visibilizar y profundizar en unas dinámicas que se están llevando a cabo en el movimiento anti-cancionario. Eh, Bilbo, cogo y causetaco colectivo feminista cobikidego. Urbet, bai juridikoki, eta bai destripetako se negoten anistituziñotan, bai kalean, eta eguneroko tasunianpe, bai. Kauzada, eh, ba, galdaka honari dilela eh, gertakari politiko importante batxuke maten, eta bueno, bai, hori, hori dugu Hortu eh, hondo gastetxearen eh, derriboa. Eh, kalean ba, huelgen kontua, jende langillen arteko borroka. Desagastecimiento. Eta, eta violencia, ¿eh? Eta horre diante, ¿zala guztiak gero golpe de estatu bate egiteko? Ba, iri ariburuz, hitzingo dugu, iria. Eta arquitectura eta urbanismoak daukan eh, funtzio represibo ariburuz. Una pobreza que se enganchaba en los huesos y no dejaba espacio para poesía alguna. Había violencia, había desgarro, había dolor. No había futuro, solo había verdad. John Mackinder, geógrafoak, 19. mendearen hasieran, Heartland en teoria Ospetxua era, eraikiz ban, uarte mundiala isenagasbe esatu esagutuko xena. Teoria politiko honen arabera, botere globala ez da itsasoak edo eta ozeanoak menperatzearen kapazitatean oinarrituko. Bere herrikide militarrek mendeetan zehar sinistuko ebien moduen. Lurra eremu oso handi bat menperatzeko kapazitatean baizik. Arean gehiago, lurra eremu konkretu hori zein zan definitzeko gai izen san eta Eurasia izena definiotson. Hau da, ekialdeko Europa eta Asia zentrala izango litikenak. Bere teoriaren arabera, bolga eta taientze ibaiak Eta Himalai eta Oseano Artikoak mugatzen dabien, bien, lurreremu hori, izango zan botere hegemoniko barrie sortzeko ezinbesteko zan, aberri barrie. Itxasotik bertora haeltzea guztiz ezinezko adalako, lehorreko edabideen probetsua esprotatzeko gaitasun itxela dekolako, eta lurreremu baliabidea guztiatzeko aukera emoten dauelako, botere hegemoniko lehortiarra, beti izango da botere hegemoniko just, itxastarra baino garrantzitsuagoa. Eta beraz, eremu honen jabetza lortuko dauen urrengo nazioa, izango dugu potentzia global ahaltzuena. Berrogeita mairu milioi kilometro karratuko edapena deukon lurro eremu honek munduko azaleko hogeita amazei, hogeita amazeiak suposatzen dau. Berton, bos mila milioi pertsona ebizi munduko popul, populazioaren euneko iru, irurogeita amabia. Hau da, munduaren bihotza, bere jertlanda. Makinderrek idatxiko, idatxitakoaren arabera, munduaren etorkizuna Eurasiako edapenean dagoen botere hegemoniko lehortiar, eta azken honi, eutxi gure dutxon botere hegemoniko itxastararen arteko botere razioan datza. Horregatik, emelitxigarren mendean emonsan norgeiakoka estrategikoa non Eurasiaren bihotxa kontrolatzen zauen Errusia. ozean hori indiko urre peletara eltsiko irrike, irriketan, Britannia handiaren kolonia izan Indiagaz egin ziren talka. Hau da, botere itxaztiarragaz. Beraz, makindarrek, errealitate geopolitiko modernoa, uarte mundiala eta bihotz kontinentalaren arteko gatazkan datxala konkluditzen dau. Amaitseko, esan beharra, errealitate fisiko geografikoak herrialde bakoitzaren politikaren ganako eragina ikertzen dauen zientzia dela. Izan ere, klimak, vegetazioak edo eta balia ugaritasun edo eskaziek bere, bizizko, bere biziko garrantzia deukie hartzen diren erabaki politikoetan. Geografiak, herri, nazio eta imperioen etorkizuna balitzatzen dauen eragileen da danenean azaldu leike gaur eguneko imperialismo globalizatuaren estrategia. Oso nabarmen ikusit, ikusten dalarik, Alemania eta Rusiaren arteko erlazioak oztopatzeko egiten dauen aleginetan. Eurasia kontrolatzeko aukera aukerageien izango lukeen koalesioa, alegia. Guzti honek euren arteko herrialde guztiak gudara kondenatzen dauz. Gaur izpide izango dugun zilea barne. Egin diesa jogun herrialde honen egoerari sozakon bat. ¿Qué son el Estado Islámico y otros grupos de este tipo? Son un proyecto extremista de Oriente. Basel Al-Assad, siriaco gobierno gurú. gure entzule maiteo, hemen gaude baraski bisidunak, beste behin ere, kaina emoteko preste eta irande, bueno, igandea animatzeko eta informazio kritikos betetzeko. Eta bueno, gaurkoan ohikoa de moduan elkarrizketa bat proposatzen dizuegu, oso oso interesante iruditu koza izuena gainera, egun e, bisiden e, hemen dikurrun, baina e, Importante iruditzen zaigun, gatazka bati buruz eta bueno gatazka hori hobeto ezagutzeko eta gatazka horretan dauden elementuak hobeto ezagutzeko eta nork parte hartzen duen se interes daukaten eta bar eta ze gatazka da ba ekierde hurbilaren erdian dagoen Siria horretan bizi den gerra egoerari buruz Horretarako, inbitatu bat ekarri dugu irratxa joran, asier errantz, eta bueno, ba, berarekin ordu erdi edo egongo gara hitz egiten, ba, hori, e, desengranatuz e, Sirian gertatzen ariena, eta zerreitik berarekin, ba, e, Sirian alde izeneko Euskal Herriko Plataforma bateko militantea delako, eta ba, kolektibo honek salatu egiten duelako bertako egoera latza, eta e, desinformazioa zabaldu dena mundu mailan, eta bueno, ba, oso modu e, A proposan hasalduko digulako e, ulerkorran gainera bertan mugitzen diren interes guzti hauek. Hori baino lehen, e, e, aste hauetan bik bizi izan ditugun beste albistetxo batzuk ekarri nahi ditugu e, programara eta komentatu arinarin. Eh besten artean, bueno, ba, gaur bertan jakin dugu Mariele Franco eh Eh, ilduten bala horiek e, Brasilgo poliziarenak direlak. Marile Franco, Brasilgo eh bueno, e, sozialetako eh ekintzaile bat da, baita e, oposizioko liderra eta bueno, berak zaukan diskurtso mm, arriskutxo horregatik, ba, akatu egin dute. Bueno, ba ni komentetako ba martzaren e, Domekan, e, Goizeko 10 Galdakoko autogestio lokalean ba, egongo dala maskulinitateari buruzko tailerra eta hori ba, e, tailerra gizoneskantzat susenduta dau eta ba eta animatu zaitezte. Eta beste alde batetik salatu beharra Mabe Enbaie Labapese ko Manteroen mantero en protesta bueno mamen en valle hil zutere polizia hilzuelako manteroekin ja bien protesta eta bigarren hildako bat jipoia ospitalizatutako beste bat e, bueno, ba, polizia xenofo honek eta estatu xenofo honek e, eiten dausen beste beste ekitaldi bat ez da Aipatzekoa bestalde gaur martxoak amazortzi erre-arria edo Alfredo Remirezen urte dela, eta bueno, preso dagoela ondo dakin zuen ez, e, bueno, bere iritzea zabaltzea gaitik, bai e, erriko plazan jaietan edota twitterren, eta hor bueno, ba, jarraitzen duen arren, gaurko egunean ba, sorion bat bidalina diogula. Ba, beste gauza bat bekomentako, ba, Frida Kaloren, barbi, pampiñatara pam da bela, ba, eskenean, ba, Frida Kaloren memoria gustis biolatu, ez. Eta hori ba, emendik, ba, ez ero zi pampiñori. <gülüyor> Ez erosi papi nori, eta eza erosi Amazonen bez, ze hurren gogunetan, ze izen be, bertoko bierginek konvenioa berrituteko, ba, grebara ba deitiu dabe ez, eta boikotera e, era berien, e, bizerre e, aitaren e, o, egune izenda, martxoa kemeretzi, ba, ba eza izu erosi Amazonen, bueno, ez bizerrez, inoz, albada, baina, baina bizerrez bentz ez. Eta bueno, aipatzekoa ere azken hilabetetan eta bereziki asken asteotan bizitzen dugu manipulazio eta propaganda kanpaina bortitzan, eh latza, eh, diskurso emozional eta eta tranpati batekin gainera, eh, bueno, eh kasu traumatikoak eh, Artuta, Diana Kerr eta Oren Gabriel Txikiarekin Eta horrekin guztiarekin egiten ari diren Erabilpen e, malizio soa Unola e, kadena perpetu falso hori La prisión permanente preventiva hori e, Mantendu nahi duten Eta bueno, badakigu hori dela e, Pobre entzako perpetua perpetuat Eta bueno, hemen dikaitzetsi nahi dugu kanpaina um, gogorro <totipen> Ezan eh, bezala, gaur eh, elkarrizketa bat proposatzen dizuegu eta lasterraziko gara horrekin, baina hori baino lehenago kanta bat ekarri dugu gaurkoan, eta aurken gaurkoan, zer, zer entzungo dugu? Black is black. Norena, ber? Brabos, los brabosena. Hona, ona, kanta benetan oso Vai, dantzagarria. Eta dena dantzatzen. Hori zelan izan lehik, arderazko izen haukindu eta... Eta tipo zuri, zuri batzuk, tipo oso zuriak direnak, egiten hori, pues, los 60. Ya, yeah, da black is black. The black is black. Hume, <laughs> paradigmatikoa. Hortxe doa. E aí Ekologismoa LGTBI mugimendua Sorkuntza librea Autogestioa Capitalismoa Asamlearismo Edabide azkeak Errepresio Ekonomia sozial eraldatzailea Gaurkoan, asier errantzekin, siriaren alde Euskal Herriko Plataforma Barazkion, elkarrizketak Hemen bueno, ba, txekauz elkarrizkataren e, beste e, ataltzu batean eta garkoan esan bezala e, esarreran e, e, zirearen aldeko lektiboa aukingo dugu izpide eta horretarako horretan sakontzeko e, geugez aukingo dugu Siraren aldeko partaide dan asiera erranza, asiera errasti hon. Epa, harratza lehon. Eta, bueno, bortxu ba, bete ba, zirearen aldeko taldeari buruz gabitzela ba, ba izumez edize zuon taldie. Bai, bueno, gu zidean alde platarfa, plataformako kideak gara duela gutxi sortua dela esan genezak, e, murrian sortu ginen eta bueno, ba, gutxi naka elkar ezagutzen joan pertsonas berdinok antolatzea ba, erabaki genuen eta bueno, ba, honetan gabe gutxi naka ba, ekitaldiak egiten eta mm -hmm. Esan duzu orain dela gutxi sortutako taldea saletela baina horbe giratuta itzalde barra-barra antolatu dituzu ekintza asko Zerlako mobidak e, egiten sabiltzate? Bai, hain zuzen ere, guk ikusten genuelako, nola baita olatu hau aproetxaban behar genuela, e, une oro, Siria badagoelako titularretan, telebistan, zinprentxan, eta nola baita horren netekina atera behar genuen, e, oindelako eta manipulazioa eta gertzurrak, inoiz baino gogorrago e, dauden unea, ez? E, eta horregatik, bueno, bai, egia da egitza asko, edo, bueno, al ditugun gehien ari gara egiten, eta um, tira, gero horre, sare eta moze, gara horre, indarra egiten ere, ba, bueno, me kontatzen ez denesua, ba, larazteko, ez. Eh? Orduan eh, elburun agusinetakoa da, hori, eh, bizi dugun eh, eh, desinformazio eta monopolezio guzti hori kainditzea, eta informazioa zabaltzea. Hala da, e, Siriaen kontua, bueno, bina eta maikatik, e, gerra gozizanetik, izogerezko demonizazioa eraman da Sirriako gobernuarekiko. Eta, bueno, e, nahi izan dena da, bina eta eman zen Irakeko gerrarekin, eman zen e, planteamendu hori ez errepikatzea, ez? Noala gerra edo gerrari ez bezalako aldarrikapenekin. Eta, bueno, ba, gu horren kontra egin nahi genuen, benetan, eraso hau, agresio hau inolako lekurik ez duela argi usteko. Uhum. Eta nor gehiago zabiltzate lanean honetan? Ala, zuek Euskal Herri mailan dagoen e, e, kolektiboa sarete, Euskal Herri mailan guk eztugu beste antzekorik ezagutzen, hain zuzen Siria jorratzen duenak, Siriako gaiak ezabaltzen duenak, baina bueno, imajnatzen dute Estatu mailan edo Nasioarte mailan beste asko ere egongo direla. Bai, egon badira. Bueno, Euskal Herrian eh eh askapena bere daukagu, eh baina eh, gaiarekin ba, bueno, izan duela eh, kokapena eta eh gero estatu mailan eh, duela gutxi, duela urtet erdiedo edo movimiento apoyo Siria delakoa sortu zen. Eh ta bueno, no light orren izan zela bueno, ginen pues, eh, ere. Eta ziren alde duela gutxi, eta nazioartean, tira, eh, abenduan demagun egonien Bruselan, eh, Europar Parlamentuan, eh, ziren komisio baten eh, sortuena, bueno, saiatu zela eh, aleketa gehiagoen boikoteatzen, isilarazten, zigorra jartzen europarlamentariei, Eta, bueno, ba, egon gine, parte hartzen, siriarrekin, ta kontatzen ez dena, ba, bueno, iakindadien. Mm -hmm, osea, elkar lana badago, ez da, bakarrik existitzen direla beste koletibo asko gauza berda antzekoa jorratzen, baizik eta gainera elkarren arteko saretze bat badagoela. Ba, igu, eh, inori ez diogu, Mosien egiten eserta argi daukago hemen kolaborazio bar dela aliketa sektore egienekin. Mhm. Mm mm -hmm. Oso ondo, oso, oso interesantea. E, itzaldiak aipatutu ditugu eta bueno, nik badakit pasaden ostiral honetan oso inte, itzaldi interesante bat egondela eta bueno, kontaktu proba nola izan den hori. Bai, eh, aste honetan egia da bueno, Brubela arribi gara, asteazkenean aste azkenean negonien, gurekide aritzek eman zuen itzali baten. Gero osteunean ikasleekin egon ginen, errinuertsitatean ibaetan, Donaztigo Kampusean. Eta hostilalean, bai, diosun bezala, barakadoko makalabi gaztetxean izan ginen. Eta bertan, bueno, e, itzaldia eman genuen Abdul Kader eta Biok. E, Abdul e, Alepoko Siriarra da, da esengatik, e, isengatik baitua egon dena. Familia, bueno, eraia izan duena, eta beretestik antzametan, latza da, eta nahizta askotan, ni pertsonalki entzun duen, eh, ohendik eh, haukitzen nau, eta osunkigarria gametan. Mm -hmm. mm -hmm. Imaginatzen duet, ose, gauza, benetan, eh, latza bizi izan duela berak, eta kontatzen duen bakoitzean, pues, jen mundu guztiak, sensibilizazio hori, ere, garatzen duela. Zero, mm -hmm. Mm -hmm. zero, da. Mm -hmm. mm -hmm. Eta nahi, bat, kontentu eh, aldo askusu zirian gertatzen ari den, edo ziren, eh Bai, Lenbizi, eh Siriak gobernu akonfesionala daukala aipatuko nuke. hasi e, baino Hau da, eh Siriako gizartea multikonfesionala da eta parametro e, kulturaletan termito, termino termino mugitzen da. Honekin zer esan nahi dut. E ez da, ba es, estatuan, Euskal Herrian, neon egonde hon daiteken, e e ba, bueno, e bakoitzak bere elegioa dauka eta hori errespetatzea. Ez ez. multikonfesionalismoa diogunean da eta gobernua konfesionala hain zuzen ere da erlijoa edo gainontzeko, eh bueno, e, ideologia ezberdinak presente daudela une oro Em, gendarte guztiaren bezitzen zehar. Hau da, sirako gobernuak, edo sirako kate publikoak, edo, ta, bueno, em, gobernuak kontolatzen dituen enteak, urte ero eta une oro, eraman ditu beste horren beste aurrera e, Bagamonak, edo Ramadana, edo Azte Santua, edo Profetanen Jaiotza. E, hau da, e, horre ez dago gainontzeko ekialde hurbileko herrialde askotan ematen den Eh, gobernu monoconfesionala, ez? Eh askotan bueno, eh lotura uzena uten eh, Saudi Arabia, Qatar, Emiratoak eta alakoekin bezales. Siriak eh bueno, horrekin zezu ser ikusirik eta esango nuke Libar Pero, hori izango san siriaren eh, errealitate eh, sozialaren eh, islada edo, ez? Eh, bere Siria da eh, oso multietnikoa dan eh, herrialdi, ez? Eh da bai. zeatik da zeatik emoten da hori, hori... Hori topaketa hori egin eh, bestehen nien topaketa edo. Claro horre Siria eskotan hartzaten da, ba, munduan erdikaldea dela, eta, bueno, e, baina konfesionalan kontua harri utzi duela, eta ez da laikoa, e, laiko da oso kontzetu frant frantziarra da, ez duela bat egiten siriarekin, Sirian, e, uneko heroita sortzing guru zuniarra da. Ez da uneko hamabik iristagoa da, beste uneko hamaika ala guia da, hori nintzen du a, ala inguruan, gero, txiliak ditu, ditugu, gero baitu gore entruzoa, bueno, pues, e, jazidiak, juduak, e, alebiak, nusairiak, bueno, e, askotan, eta e, beste horren beste ipatzen dituzun, etnien kontuarekin, ez, etnikoki baitu galabiarrak, baina baitu gore ba, Levantinoak, kurduak, asiriarrak, txetxeniarrak inkluso, alepon badago egun mila pertsonako hauzo bat, txetxeniarrez eta bueno, ismailiak, nusairiak, bueno, tira, denetari dagoz. Ehm... Mm. E, Horrekin batera, argi utzi nahiko nuke ere, gobernua e, askotan nintze egiten dugu, ez, ba, familia batena dela, jabetala sadizantzelako presidente ere, eta ba, azalderdiaena dela, ez hori, ez da horrela, hor fronte nazional progresista dago eratuta, mila beratzen da, iruditana baitik, eta horrek, barnean ba, baitu, amar alderdi. Amar alderdi, ba, azalderdi az gain, ba, haude komunistak, ba, haude nazionilistak, ba, haude naseristak, hor denetarik dago, ez? E, Orduan, claro, askotan esaten da, ez, ba, alaguyen familia, alaguyen sekta kontrolatzen duela e, Sekta badirudie ez da giten termin hori egos herri ez daitzen zaioela Bote ere hereditario bat izango basan moduen no, edo Eta hori inondik e, inora ez da horrela Hau da, esan duan bezala e, nolabait e, herri aldearen uneko e, no dirudita marra da eta, ba, bueno, ba, gobernuan eta espazio publikoan dauden gehiengoa ba, normala denez gero, suni errala, ez da alaguia inondik ere hemen, mm -hmm. saldu nahi guten bezala ez, alaguien diktagura bat dagoela hor. Mm -hmm. Hor, herriak gainera presidente, alaguia denean, nahiko alu, herri suni batek ja, bere ala, mm -hmm. kanboratuko luke, mm -hmm. baxar alazer. Eta hori izak hartatzen, ezagatik, lehen nahi patu eguna batik, ziria, gutxiengoen herri aldea delako. Mm -hmm. Eta inork, ez da in, ez nahi du, eh, ba, eskenean, Eh, oso jende gutxik nahi du hau aldatzea, eta hori, bueno, lodutadoa eguneko eh, eh, egun gero, aipatuko duguna ekin dira anaitasun musulmana, bueno, eh, hermanos musulmanes irelako ekin, ez? Oik mm -hmm. bai, herrialdea konfesionalizatu nahi dutelako. Mm -hmm. Aipatzen ari zaren hori, de hecho oso, oso importante da ulertzean, ze bueno, hemen eh, Occidenten beti daukagu eh, bueno, eh, ekialde hurbilan dauden estatu horien eta herrialde eta nazio horien inguruko eh, persepzio oso eh, pues e... Eh, Berdintxua, ez? Right. Denak dira berdinak, right. denak egiten dute, eta denak dira fundamentalistak, eta denak, dira, <laughs> e, eta denak jasartzen dute emakumea euren right. herrialdetan, eta denak, right. eta enkambio, bueno, pues bada beratxa egiatan eh, sonalde hau, badaude ideologia eta korriente desberdinak, eta bueno, estatuen eh, ideologia eta funtzionamentua ere pues, eh, akorde, eh, akorde doa herrialdetan dagoen, Pues eh horrekin eta Siria ere pues, izan daiteke leku oso eh bueno, kontutan hartzekoa eta en cambio bueno, Oriente Medio ka fija sioa eta Arrema nakartzen ditu, pues, Arabia Saudí edo Qatar besa la eta bueno, ba, Siria en cambio pues eh horregeratzen dugu etxaide zela edo askotan. Baiz, claro, eh, de hecho un gutxi eh mm, Siria bueno, eh, parlamentuko presidentea, ba zen hori E, ba, kristaba da orain, eta lehen bat zen emakume suniar bat, orduan e, aipatu duzuna, es? E, golfoko e, zera, gol, errialde guzti hoien, irudia saiatzen dia elarazten, gainontzeko eta Zubalimazua, Libanora edo Siriara hori inondik ere ez da ikusten, ez. Siria e, askotan, bueno aipatzen denean hemen bueno, gein bat e, termina askotan, es? es? gobernu burgez bat da, ah, ez? da, ez? da, ez? da, ez? da, Sirian historia apur bat ikusten bat azken berrobaetan urteetan ikutuzak guzelan Latinoamerikan dauden gobernuen politika oso beretsuak enabaten dituzten aurrera, ez? Eta Basar alasat eta Jafe alasat zugarrizko harreman honak izan ditu, bueno, ba, Kubarekin, Venezuela ekin, Bolibiarekin, Eta hori, ez dakibuze batik, ba, siriarekin e, ez du gaipatzen, edo azten zaigu, edo ez, auskalo zer dagoen hortik, behar bada izkuntza arresia da, netzutelako gazelea mm -hmm. egiten baina, bai, ehan, Europan gaur egun dauen e, edo herrialde baino progresistagoa da siria. <laughs> Eta hori, ulertu behar dago kagu, ez? E, azkenean, e, siria ipatzea erakoan, e, baukagu, herrialde oso antinperialista, oso antikologna da, antikoloniala, eta e, bueno, horrekin batera dona, e, oso garrean, antisionista, ez? Eh borroka borrokaduen zuen 77 zazpian eh Israelen kontra, si eguneko gerran, iruditama hiruan beste horren beste Jon Kipurren gerran, eh 2006an lagundu zuen Jezbola, e, kontu kontuan hartu badugu Siria dela ekialdurbileko errialde bakarra bakeaz duela sinatu Israelekin. Orduan, karo, e, lehen ipatzen duenean frontenazional progresista gobernuan dagoen koalizio hau hain zuzene da Israeli aurrera egiteko. Eta, karo, horrek badugu lotura asko ez. E, gero, elkardasun internazioiztai dagokionean kionean, e, resistentzian ardatzen baitan gokatzen da, e, resistentzian ardatza terminoa, Ez lehitzen zailo, ba, palestinak, libanok, irakek, jemenek eta siriak osatzen duten ente honi ez, aliantze honi. Lehen bat zegoen libiare, baina libiarekin badakigusundu mm -hmm. zer dagozen. Eta libiako, hain zuzen ere, rol berdina aplikana diote orain siriari ez, e, demonizazio konstante batekin eh bakos honetan eh gobernuarekiko ez duago esango gobernua perfektuarenik ez da mm hutsiago -hmm. ere mañargiago askoz ere hurbiltzen saiola desiratunari eh, yeah. eh imperialismoak xarnei duen imajinerarekin al delauta eh bai ja eh, aprovete de bai kogratuteko orain eh, orain goiesen puntura ez da eh goies gudara hamengo eh, eh, dabideak ikusite edo hozupi perri berr ututen hor e, e, nor da sartute edo es e, nores da bien sartute e, kokatu iguzu iguzu mapatxu bete nor se bandu da bien sartute eta se coalizio eta se herrialde mez. A dos eh jatorre ulertzeko 2011ko martxora joan bar dugu hor e, zenbait protesta eman ziren Siriako egoaldean gehien bat dera aldean dera Israel alboan dago eta hor behirtako ba, laborariek e, protesta zilegiak eta 20 berri izango dut. Eh, burutu zituzten gobernuaren kontra, ez? Eh, da, Siria e, beteanik eh jarraitu du politika bat, eh loturarik ez Munduko Bankoarekin ez da Nazioarteko Dirfuntzaekin, baina 2025etik aurrera Ba, ez zutazagoen, eta nazi garteko hirufuntxarekin egin zuen tratatu bat. Oin gaur egun, argi dago, damutzen dela. Baina, zegatik, e, iranek, hiru eita meretzitik, ba, hitu eta horrek, ba, bueno, e, erabat ez dutu dio, eta sobretar bat zenetik, ba, bueno, Siria esan nukean egin kamotzei bilidela ez. Zerratzen da, em imieta ezpitik ere izugarriko leortea emanda Sirian. Orduan nekazalguneetan hori e, asko nabaritu eginda eta bueno, horrek eman zuen e, egoera hori langabeziarekin lotuta ba, protestak e, eramateko aurrera. Kontua zer izan zen? Berehala protesta horiek instrumentalizatu egin zirela, kooptatu egin zirela gainontzeko herrialde askotan bezala, eh, e, Balizko Udaberri Arabiar batera. E, eta, bueno, e, talde takfiri salafistak berela sartu ziren, hau da, islamaren bertxiorik retrogradoen aldarrik atzen dutenak, koronan bertan ez dagoena, baina horrezia mm. e, ba, estatu batuaren inteligentziak entziatzik beti ba, izan. Teoria delkao, sedo hori, zer hori osatzeko ez da? Claro, claro eta hoin topatzen gara hori ba egoran betan, non siriako goberna aukagu bere armadarekin, E, balizko errebeldea, hauek, bueno, errebeldea da inbeste gustatzen zaien hitz hori komunikabidean romantikoa ez errebelde esmartzenarioa dira eta kasu honetan ba dira eta bueno, eh bertsio hori takfirian, da, eh kufar dielaren apostatak dielaren ekzekuzioa erabaton hartzen dutena eta hori bilatzen dutena. Eta atzetik izango dituzke Saudi Arabia ta Katar. Orduan, eh gobernu zilegia izango gonek, gero bestalde Balizko eh errebeldak ez dielarebeldak Gero, eh, manda, Daesh, izan dela, bueno, Isis eh, un, nola baite muñik handienean egonde monstruosidadea. Eta azkenik, eh, bueno, eh, gaur egun, estatu batuekin batera, eh, dauden eh, Sirians Defense Forcek dirlakuak, ez? Horre, IPG eta IPJ eh, armada kurduak, peide alderdiaren baitan, eh, dauenak hor, ba, elkarlanea, ez? E, Eurfrateseko eki aldean, ez? Lutadua Efrates mende balean batzuk den gantoia, baina hafrink gaur bertan gaur gozitzen jauze egin da eta malez. Tur, baitzaia sartu egin da uh -huh, uh -huh. errebeldeekin ez dutzen ere. Yeah, De etxo e, frixian armi bald, baldin bat duzen da, hemen ez diazta eta turkiz bat frix-sirian armi deitzen diote gaur hafrinen sartu diten ba, bueno, lepoe bakitzaia guztia Turkiaren asmu ezein da anekzionista, ala ze ze asmo deko, ze interes deko turkiak ah, oso, oso galderona da. Hulortu e, behar dugu, Turkia, izugarrizko e, e, bueno, lehiakortasuna daukala siriakiko e, demagun eungintzaren alorrean ez, eungintzan biak dira liderrak eta kopententzia zuzena da, e, siria berarentzat. E, apur bat, historikoki guzten baihazue, lehen mundu gerra arte, e, imagina karo, e, siriak eta turkiak, bueno, plan, bi apartekatzen zuten imperio otomandarra darra. Hori, Hori jaustelakoan, E, bueno, oien gaur egun, e, Siriarrek gogoratzen bute zelan, Turkiarrek behaltzen zizkieten e, goerra frontera armari gabe hil ziztaieten. Horon karo, hori izta sekula gazten. E, lehen mundu goerra ostean, eta hori izan saiz pikot akordioa, ziragaten e, saiz pikot zazan ofzen, detxo Leninek e, eman zuena ubaditzera eta horregatik eragak izen. E, ateratzea eta hau poliko egitean eh bain eh txarren hori e, eh eta horrek des, destripatu zuen nolabait ba ze ingelesek eta frantseseak badatu egin zuten imperio otomandarra, ez? Mm -hmm. Vale. Ordun, orrekin batera E, lehen mundu gerra hostean, claro, e, ari gara hitz egiten Ur Turkiari buruz. E, Turkiak, emala eta turken irautzen gara hiti, ba, bueno, kondenatu ditu bere biztanleriaren oso uneko altuak, e, analfabetismora, latinoak irubitzeko, Europan e, onartu da izan hitzen. Eta hori no zen da, 2008an. 2008an, 2008an Europar konstituzioarekin e, egin zen boskak eta hoiekin erbeheretan eta frantzian esetxazera zen, eta hori Turkiari erabat, bueno, errotik aldatu datu barizena bere politikara gain zion eta pasa zen e, auzokiekin arazurik ez izaterako e, politika horrera, ez? premisa hoiekin. Eh, ze gordatzen da? hori e, ematen direnan balizko txartu ditutako udaberri arabiarauek uh -huh. Turkia sentu du, joder. Eske Tunisia ni no azetan goberno jausi da. Eske noneta Egipto on Mubarak bi astetan bota dugu. El Libian tira, sortzi jabetetan, kanpoko interventziarekin baina bota dugu. Eta zegerretzen da, bakoitza ikusten bat dugu, Egipton bertan, gero Mohamed Mursi sartu sartuzena mugarak enostean, anaitasun musulmaneko kideak ezen. Eta nor da anaitasun musulmaneko kidea? Erdogan bera, nahizta mm -hmm. kape alderrien baita dago Turkian. Libian bertan, sartuzen lehen egazkina, turkiz arlaenzeko ezen. Oda, erolehenea turkiarenak. Ordun, zegerretzen da, igauntzela hor, tentazio politiko bat turkiarren partez. eta erabat, bat anexionista da de hecho e 38 1958an ja, Turkiak hartu zuen e, Antioquia con e, e, zona aldea garun jata izena Bueno, bon, paritu Paridusietela, eh, bigarren mundu gerran ali, Alemaniarekin aliatu ez egin Turkia eta claro, Siriak zuzse kolon hartuko, ze askeran patriarkatu ortodoxo eta kristau guztiak hor daudelako. Mm -hmm. Eta oin bestorren horren beste gertatzen ari da Afrinen eta duela urte erdi eren Jarablus daki pasasz, hau da, e, eh, katzeko, gokatzeko estrategesko modara, z irratiean gaudei, dongo ltzateke Jatai kostaldean, eh, gaurrun Jatai Alexander dela, gero Afrin eta gero eh Jarablus daki pasasz hori hartu zuen 2006ko 2010 2006, dan. Orduan nahi duena da hor alik eta siriari ba, bon, lursail gehien kendu. Eta mm -hmm. bai, e, ongor rota ba, oso altua da. Eta bertan, Alepon demagun sartu zen Turkia eta m, industria guztiak hartu bezan laster, desmontatu zituen fabrikak, eta berela eraman zituen Turkia da. Osa, kontua zea, siriak suntxitzea espada bere baliabide guztiak kentzea. Mm -hmm. Mm -hmm. Nola bait? Bueno, egiatan... Eh... E, hori konfliktua oso oso sailla da saltzen eta are gitago irratsaio batetan daukagun denbora limite honekin eta bueno interesante da e, informazio gehiago bilatzea baina bueno zentratuko gora igual asken eta no? eduki dugun egoera honetan se bueno gerra garaian bizi dira eta gerra egoeran eta bueno konbateak eta bar eta bueno imaginatzen dut oso oso egoera latza bizi dela bertan Em bai, duelaia bete gehin bat agertzenai idilipeko egoera zen, non bertan dauden talde Salafista eta Takfiri guztiak. Em ta, bueno, e, siria armada base onor ofentzia egiten. Berehala e, titularrak e, batu zituen afineko egoera eta males esanduan bezala gorgoizean Turkia anekzionatu egin duela eta esan duela argitagarbiz diola boholtatuko seideari. E, Terrorismoaren aurkako, balizko, pelikulat egin duela korezanez ordaez eta e, IPG kurduak daudela alkarrekin. Ez kontua da, kurduiz uberesko ezin ikusia diela Turkiak eta horregatik sartu duela ez. Eta genia flinkenduta, maagutako egoera joan gintezka dibidez, e, Guta horintala, ikialdeko guta esaterakoan hor, ba, bueno, e, leku guztietan ikusiko dugu oin, guta agon bera, guta agora, ez da egitzer, goberna zengaztua den... Claro honi aurre egiteko, lehenbizi, on jakimaru nondago guta, guta damasko aluan dago, bertako, e, bueno, e, oso batzuk dira. E, Zer garratzen da, hor e, egon dira, talde oa jabi guztia, bueno, e, Arabia Saudik eta Qatar eta ainontzeko Em, potentziek potentzieek ba estuta, gaur egun lau talde ikusiko hor bueno, e, jaietarri la ya, narral Kontua da, ez azkenan guztie padrin berdinari irantsuteniote bakoitza kontua da, mere gero bere patrina aukala, pues mata mm -hmm. Qatar, bestea Emiratua, bestea mm -hmm. Turkia, bestea Saudi Arabia. Ordun, eh da, em silah armada kor ofentzio zuen eta hauek eh bueno, ez dute Ez zera, zibien bizitzak jarri zitu e, eta jarri zitu duzten giza eskutuak teiatuetan, sire armadak bombardeatu zezan, korridore humanitarioak ere ba bombarratzen dituzte, eta gero duaz tregoa eskatzen, eta tregoa betetzen ez duzten lehenak aiek dira, e, hor, bueno, hor jankiek ere duaz eskatzen unero tregoa, tera, gero rakan haiek egin zutena duela urtebete, e, gero, bueno, kaioletaz hartzituz ez zibiak esan bezala, e, giza eskutu bezala, Tiro egiten diete, gobernuaren alde, ateratzen diren erritarrein, manifestazioetan bai, eh, eh, Atake biologikoen beakusazioen begonda ezta? O sea, Hori eh, be vai, vai, e, vai, vai, vai. mundu mailan edo, nahiko sen, sentimen eh, kontrako sentimenak edo claro. sortzean dauen eh, akusazioa da ezta? Eh, claro, lemizi guta ekin namaituko, eta ointxe noa bai, oso galdera una planteatzen duzuna, ez? Eta, karo, e, Damasko bonbaratzen da gutatik, horiak kontatzen ez dena, ez, karo, oro e, daude hildakoak, Damaskon bertan, gutatik, bihaltzituzelako morteroak, misilak, orduan horregatik e, erasuntzei gutari. Eta, bueno, Damasko gaire portuan erasutituzte zibiezuetako egazkinak, eta gero, uko indiotea dizkiditze prozesuei adibiz, mende gutan, bai gertatzena. Baina, hau bekaldiz, ez ez, esan dute, unero, e, gobernoa bai egia da, bueno, amistia eskaintzen die, kontua, alik eta gehien nahi duelako eh, ba, bueno, zibil gehiagurik eh, hilezadila ba, behar bueno, dugu, bau neurri batzuk zineetan neurri batzuetara eh, molla aitezke hauek ez eta, eh, goaz hoin, ba, zu di dozunera, ez eh, on propaganda etara, askotan printzipio gebelenioak, gebelianoak eh, jarretzen dituena esan ez, ba, bueno eh, kilometo karotuko biztan leak ibiago direla gutan, gaur egun damasko baino, ez, ja, ezan gozi bute lakze, ba gutan ez da ikit dini ditu aleporekin egin izuten berde, alepoko patroi bera betetzen da. Eta goaz oink armakimikoen kontura. Hor izin portantea da. Etxo duela gutxi, e, topa homen da, e, gutan bertan, almazen bat, armakimikoz betetak ero muntaiak egiteko, white helmets direlako kaskuzuriekin, hor e, berri hon muntaiak egiteko, bueno, ik, gainera, oskar bat jaso gutela duela gutxi. Tira, e, Ordun dun, kimikoen kontua oso argi, e, utzi barrak, siriak armakimikoa izan ditu, bai, baina zena kontatzen, E, engaur egun imperialismoaren edabide guztietan zergatik zituen armakimikoak. Armakimiko zuten prinsipioa, erabat, zuhurtzizkoa zen. Hau da, Israel engatik zen guztia. Israelek bere doktrina militarrean oso argi uzten du, noiz bait, Israel erasotua baldin bada, eta etxo, irubita zazpiko gorra erkin zen, ba, bueno, e, bere arma e, ezberdinekin erasotuko lukeela, eh gain hutseko ez? Kasu honetan ba Basiriari, ez? Ustezaguna dazu, Israelek arma nuklearra dauka mm -hmm. la urunburu nuklear ditu. Mm -hmm. Siriak ez ditu arma nuklearra. Orduan, arma kimikoak izan ditu bai. Israele erantzuteko noizbait Israelek lasorten eh, badzuen, ze, claro, kontatzen zenada, eh bai sagatik ainares ardo dituzten ze balisko errebelde hauek, mertzenaria hauek Klaro, em, Siriar iriak. Claro, eh polizia guztia, armada guztia Israelen mugan zego mm -hmm. Siria a, Palestinaen aliatu estuena da. Hor claro, duan, poliziarik apena zetze eta e, zer erratzen zen, imperialismo horren kontziente zen, eta ja, bere lasi zen armakimikori buruz egiten. Siriak mm -hmm. 2008an armakimikoiek mm, txuntzituen zituen, eitzasuan, zer bestela zen hori edo inbazioa. Mm -hmm. Libiari egin zioten bezain beste. Libian esar izan zen, zen, esklusio aereoko zonalde bat, Esan ez, eh, Gadafik bere jendartea bonbaratu zuela Tripolin. Horierabat gezurra zela, gero, demoste guzen eh, Rusiaren sateliten bidez, eta, mm, de hecho, hotan izan zen, natok eh, Benghazin bere deportuekin jendetza eh, akatu zuena Gadafien aldeko manifestazioa, etan ez. Orduan, eh, karo, siriak bere armakimikoak, da suntzitu ditu, opakek berak eh, armakimikoen ondrako, sera eh, plataformak ere oso argi utzi du ba ja da eh ez dituela eh, armak kimikoa Siria. Orain Siria bere hanka bat anputatu du Inbazioa jazuzdeko, se garratzen da? Gaur egun ja plazerrez, Israelek 1 euro bombaratzen dula Damasko, orain ez yeah. daukala eh, bori kontraposizio hori Bai, ez daukala kimura. kontran eh, arm, eh, arma edo arsenale intimidatorioik, ez? Es? Claro Esken que bat tinen, korea gazpada pasetan dena, korea dako bomba nuklearra, baina ez espa... Disuazio hori hori eh, totalmente, klaro Hori argi zan bar duguna beti Mm -hmm. eh, gero beste eh, aspekto bat eh, konflikto honetan guztian da Bueno, precisamente siriatik ies egiten dituzten refusiatu guztiak Eta sortzen ari den eh, tragedia multzo hori guztia Bai, eh, bueno, linbizzi, eh, jamardura bat eh, Behetan maduelako zerikusioan honekin. Refusiatu terminoa azkotan dira dena ez da kasuala Imperialismoak eh, refuiz, welcome, dalako kampaina motatzen dena Hemen ez da eser kasualitatea Errebusiatu hitzak esan edu jazarpen politikoa jasotze duzula zure gobernuaren partez. Hau ez da Sirian kasua. Sirian pertsona egitua dira edo desplazatuak. De etxeku xea, bueno, Latinoamerikan, Sirian Komunitat asko daude eta uko gindiote errebusiatu terminuari. Bai, bizadoak, bai, baina errebusiatu kontua ez. Zerratzen da, e, pertsona egitua hauek, desplazatuak gaur egun, ba, Turkian daude gehienak. E, Europar bat asunak, Turkiarekin seinatu zuelako, bueno, lotxaren e, akordio hau eta ez lortzen... Eta ez zuton hartuko inoiz ere, bertsona ba, e, egitu hauek, gerra imperialista baten erruz. Iesein bat izan duten, familieek eropar bat asunean sarr daitezela. Eta bai, goera oso latza e, Grecian eta Turkian ba, guztiak geratu, geratu direlako, baina zena dena kontratzen da beste aldeare. Gobernuak iri asko, kantoi asko, askatu ditu benean, bertsonai buelta irela zirera. Hori da, nazio batu erakundea berak esan duela, baina hori zaun hartzen. Mm -hmm, mm -hmm, interesante, interesante. Uh, aurrera aurrera segitzearren, ez da kontatu hori, ez da kontatu bestea, ez da ondo asaltu, igual ja da graia ja, aipatzeko eh eh bueno, eh David e, IAC ditugunak, sufritzen ditugunak hemen, badaukatela ba, interes imperialista bat ere bai, eta et, et, manipulazioari horra e, pues, e, jotzen dutela denbora guztian. Era bat, len bizi e, aipatzen da askondaz Siriako gerra zibila, es ez ezbarkatu, Siria ez dago gerra zibilik. Gerra zibil bat izateko Baituzu bi bando, bi armada Unioro jarraitasun bat dutela Esparrua kontoratzenakoan Alepon bertan eunoko amarra zuten Mertzenari hauek, zazpia auzo Ez da gerra zibil bat Eraso, gerra bat da, imperialismoaren parte Siriarekiko, ez dudalako honartzen Siria panarabismoa den ora Bueno, e, anspalitik e, e, e, Ikuspegi Aurrerakoibatekin e, ba bueno, e, Rialdearabiar bat sortzeko Aitzindari izan zela eta Israelen etsai irmoa dela eta bueno, eh, leia esanduan bezala eh resistentzia bertan dagoela ta Jezbolaren eh laguntzaile zuzena da, h Palestinako milizien laguntzaile zuzena da. Horren horia sekula onartugotzen da eta ba bueno, eh, komunikabidei baldimagoaz bada bat. Haiek Washingtonen agenda jarratzen dute. Ojo, esan egot, masa komunikabideek, nagusiak, ez, mm. no <laughs> zuhe <laipatien>. bezalako, zu <laughs> evidentemente, ez es ez, orionez, askotan egiten da, ez, diabolizazio guzt, guztiak berdina dira, ez ez, bat, batzuk, ikusi barru nortfinantazen dituen, nortzinazionistak, bai kate publiko, zein privatuetan. Mm -hmm. Eta, bueno, eta bide moduan, pues bestelako eragile asko, ez, eh, horre haipatu ditugu erakunde internazionaloiek, eh, ONU, OTAN, EUROPAR batasuna, E, era bat, era bat, e, bueno, e, NATOren papera oso ondo dakigu zeinden, e, beti izan nahi du eh siria Europar Europa batasuna, bueno, bas asi hau beti egonda babesten, e, armatu egin ditu, hainera, argita garbi publikoki, eh blokeatu egin du gobernua, boikoteatu, zigorrak egin dizkio, e, kontua bihatzen dela ko hori herriaren itotzea eta osonik ikusten da siriako balantza komertziala ikusten baduzuia importazio eta exportazioetan ikaragarria da egonden beerak bueno iauneko 80rean eta sarraskia izan da hala ere gobernua moldatzen da funtzionarioen soldadak oraintzeko incluso E, mertzenariek okupatzen dituzten zonaldea hauetan ez eta bueno, metan ikaragarria eta miresteko nazion batu erakundea onu, bueno, ba, ez dakit gaur egun zelan nebaten zeniondik, sinies garritasuna erakunde honi ez, e, jarri gaila esaten jarri duela Saudi Arabia gizasku biden komitean mm -hmm. jarri duela mm -hmm. e, emakumeen babeseiako komisioan Saudi Arabia hartzea, piromano bat erriko suiltzaien jefe bezala edo haurtzarren eskubideen e, bueno, e, urraketa eta portxabeta jartzen zituen zerrende e, baten baiten jarri zuen Saudi Arabia Joan zen Semirala eta Santziona Bankimunkendu gaitza zuen mendik berela hizgoten presioa eta Saudia arabek kendu zuten eh ba hori zerren horratik orduan garo lasi bate berakundea esan duguna ba ze ze nolako dauka eta bueno batera, hori, e batera ba hori Siriar Gizasku e, bideen beha e tokia, ipatu beharko genuke, askotan entzungo dut ez Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, bueno, bat, e, hau kontrolatzen duena Coventrin, Galaterran, bitzen den tipo batek kontrolatzen du anaitasun musu humana enkidea dela, ja. eta ino bat, inoakosin jos garritu zuenik ez daukana Hori, Sauser, dago gauza txubek gatsa dala huri lortupteko ez da Bi eh, un... Eh, Eh, onun dausen herrien artean, eh, badaus batzuk beto eskubidea do dekinak ez da claro. Berto honetxina eta Rusia dauz, da, oh, ba? Siria gazbe alde edo eiken da bienak Zeran ulertuten da onuren papela eurek betoren eskubidea dukinde? Claro, eh, claro. Eh, Siria en Siriaen inguruko mozio guztiretan, Rusia eta China sorionez, da, Venezuela batera Egon eh, dira aurka ez da, beto eskubidea honi esker Dela eskenan, daukaten gutxienekoa gonden e, honen kontra egiteko ba, lortu da, atzera egitea eta ez Libiako gidoia mm. Libiako gidoiarekin, Txina eta Rusia, eta hor bai kritiko izan bar dela Oda, Rusiari askoz gertu behar zailo ziren e, egin duena, baina gida, e Libiarekin absten nitu egin zen mm -hmm. Eta, karo, e, aire esklusio zonalde hori sarri zen, eta gero zen. gertauzen gertauzen, gero mm -hmm. Rusiak pederatzen ez geren pentsatzen hau gertatuko zenik imperialismoak olagak jukatuko zuenik ja, ja baina meser ez gara txoko <risa> eh, claro, Hai, igual igual Siria be Rusetik oso gertu daue, ezta? Eta ja hori, eh, niogun zonalde eh e, Gazkinek Espazetako zonalde hori fintean Errusiatikain bertu du. Claro, claro eh lotura aspalitik dator. Ubenchan beste Kristo Baldin badago ortodoxoa Baldin badago de Sirian horiek Errusiatik etorri iren guztia dira. Eh, gero sobilderbatasunaren garaian e, Barreman barrema hitzerak egin dituzte Eta gorogun, bueno, hori e, mantentzen da ere, gero Rusiak izan ditu bere base militarrak, e, e, bueno, e, Latakian eta Tartuzen, Portuan, hori bai, egon dira inaktiboak, zoiko nain, gerra garaian, e, ba, bueno, e, aurrela era mandira. Eta, bueno, ba, nazi batu merakundearekin, horre, pues, e, Frantzia nik aipatuko nukeen, Frantzia estatuena betan, karo, e, ulertu behar dugu, Ez da, hau historia horreko kontua, hau duela lauro urteko asuntua da. E, 1916an, siriak lortu zuen, frantziaren gandik em, bono, independizatzea. Eta frantziak izu horrezko nostalgia kolonia, koloniala dauka. Eta hori unero ikusten da, ez haieken e, duzieten Libano, gara horretan behirutzena, eta e, ikusten da berri horretan nahi dutela e, ba, siria beregan jartzea. Eta hori ikusten da, unero mozio guztiak erabate dituenak nazio batu berakondera, Frantzia da, Frantzia Restatua da, eta bueno, e, Faxarkosi eta Holandi e, kampaina elektua guztiak, Ba, Nork eta Qatar eta Saudi Arabia finatzen dizkio, ez? Mm. Orduan, klaro. Baina, sozegati deitxotxie Beiruti ekialdeko Paris ez da? <laughs> sozegati, por la nostalgia, edo. Mm -hmm. eh. Bai, ala. <coughs> A, oso, oso interesante ari da izaten hau. Aurrera segitu behar dugu saioarekin, amaitzen joan beharko da. Asi que, eh, bueno, jentea informazio gogoz geratu baldin bada. Non, non topatuko du informazio gehiago? E, tira, gu saer zuzaketan egon bagaude ikusen dugulako baliegarria dela ba, jende gehiago e, mm -hmm. ezagutu gaitzen eta sireako egoera drein berri izan dezan eta horretaz gain, ba, laztere ongoara bueno, itzalik gehiago egiten espero gu ba, bilbon egotea la bolsa eraikun, eraikinean, e, balmasedan, arrasaten ere plentzian eta bueno, bestela bueno, gu baukago e, zera posta elektronikoa sireainalde arroba Eta hor bertan, bagaude eta ego zein kontu eta iatzen ari gaude, bagu posarren. Azkenean, mm -hmm. aneguneo dade hiltzen eta guk egin aldugun gutxenitarikoa da, haien bueno, e, babesean jokatzea da. Mm Hah, -hmm. orduan laburbilduz horri bat siriarenalde.org. Hori, bai, hor bloga daukagu eta Al, bertan. Laburbilduzekin eta bar. Bai, dena dela hori Twitterrean eta berbadan ta Facebookean ba aktibago daude. Aha, uh -huh. Twitterrean siriarenalde. Ohiee, ohiee. Facebookean siriarenalde Euskal Herriko plataforma. Horria, bai bai, bai ikusten du bakizola bai. bai. <laughs> e eta hasmaldarik edo bakozue eh? bat zuten sari regularki edo Eh, bai, seiatzen gara, bueno, e, bilerak egiten Bilboaldean ari gara ge madu ingipuskodan ere bagoaz e, forma hartzen eta bai eh hiru asterobein mugitzen gara dena la hori kontaktatu dako bat bestearekin eta gaur egun ba bai unero gaude kontaktuan ez mm -hmm. e, o, eta hori. eta norbaitek antolatuko nahi ai badu bere inguruko espazio liberatuan itzalditzo bat harremana jartzeko esan duzu korreo elektroniko bat dagoela errepikatu berriro mesedez bai siriaren alde Abildua, gmail.com Ederto Edo bestela Twitteretik, edo, edo nondik, hitz e, egin gaitzala noski Bale, mm -hmm. bikain, bikain Joa, asier, ba eskarrik asko etortzea ditik eh, barazki bizunak zailora? Zuein mig esker eta medetan behar delako hau jakindadiga zera egin gertatzen Sirian, ez? Mm -hmm, eskarrik asko Nola ez, nola ez Mega, segitu daigun aurrera programagaz Guazen? a ba, hoy da horren bestez Domeka Domekaontako paraski bizi saioa eta ba, bueno, ge, geunke gure agurtu ba eskerrak emon hasierri eta hasieraren alde eh kolektiboari ezta eta bueno ba, informazioa aprobetea informazio hau kompletetako e, iraganera Jon Algara gure igezko saio batean e, ba, ekialde hurbileko gatazka honen e, ba, Eguera, e, gatazka geopolitiko nene e, ba, kontextualizazio nahiko sakontxu betin gendun, merenen eskutik Eta, bueno, igezko saioen artean, atopeizue, ba, kialde urbileko gatazka geopolitikoa, barazki bizidunak egena, e, komplementazio moduen Eta, bueno, e, eskarrak haserri e, eustera be Horixe, eh, programari agurre emango diogu, ja, eskerrak berriro errepikatu azierreri, hemen izan ditugu aurkene, jon eta nire bai, kimo, teknikari bezala, eta bueno, gure eh, mendikote koronela komandantea ezin izan da etorri, alaba gaixo daukalako, musutxo bat bere alabatxoari ere bai. Eta bueno, esan dakoa, horrekin eh, gaurkoa maitut zaten maiten dugu, eta musika putxo batekin hitziko zaituztegu, hurrengo saioa zibit artean gaurkoan, iseo eta dodo dodozaun aukeratu dugu. Horrekin hitziko zaituztegu. Ondo bili, gero arte! Horrengo Ur, astea arte. coming from a sense there's why and i find myself need night time we must stay here. Every day we died. Every time we died. Go as refugees is very difficult, not easy. Coming from the other side where my soul has no pride. Coming from a senseless war and I find myself denied. I'm coming from the other